kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi put moj ja pozivam ka Allah Imajući jasni dokaze, ja, svaki onaj koji me slijedi, neka je Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravni. Omladinsko druženje Sehara vam predstavlja uživo predavanja islamskog karaktera. Promoviši islamske knjige, brošure, letke, audio i materijal islamskog sadržaja i još mnogo toga. Potražite nas na adresi Sulemana Filipovića broj 1, Dobrnja 5, Sarajevo. Kontakt telefon 062-581-135. Omladinsko Udruženje Sehara. Umudinsku udruzenje Sahara vam predstavlja novo audio predavanje od profesora Mithata Čemana klonulo s trećeg dijela. Qa imani Allahu anka uru wa nafru. Amin. Qa imani Allahu anka wa samu. Tahid Ahmedu ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم فكثرك امته على محجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد الا هالك رجاء يفضلنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Mi smo večeras u trećem predavanju, znači trenutno po pitanju teme klonulosti i ovo je posljednje predavanje koje tretira ovu, ovu temu. Ranije radi podsjetnika spomenut da smo najprije spomenuli koje su to, zbog čega je važno da iz... govorimo o ovoj temi, pa smo spomenuli šest razloga. Poslije toga smo vidjeli e, na koji način su istanski učenjaci definisali klonulost futur i spomenuli smo da je najjezgrovitiji opis dao Ibn Hajar Asfalani, Rahimahullah. Posle toga smo spomenuli četiri kategorije onih koje... 4tri kategorije klonulosti i tri kategorije onih koji mogu zapasti u, u klonulost. Pa smo spomenuli prvu kategoriju ote tri rekli smo da su oni koji ostavljaju dobra dijela i badete i osjećaju prezir, mrskost kad im to padne na pamet. Znači kad im spomeneš da urade to dobro dijelo koji su nekad radili, oni osjećaju prezir u srcu prema tom dijelu. I to je stanje munafika. Druga kategorija ljudi koja konstantno ostavlja dobra dijela i konstantno ostavlja e, određene ibadete, ali uvijek osjeća grižu sadjesti, zbog toga što radi. I treća kategorija ljudi koja je zbog svoje fizičke nesposobnosti, zbog bolesti, ostavila određene ibadete. To smo rekli da je neminovna situacija skoro kod svih ljudi. Našli smo primjere da je naš poslanik upad upadu takve situacije kao što je pronosila Aisha Kada je rekla, ka, nikada ne bi ostavljao noći namaz, pa ako ne bi bio mogućnosti, klanjao bi ih klanja klanjao bi ih sjedeći. Poslije spomena, uh, govorili smo o kuranskim majetima i hadisima Allaho poslanika sallallahu alayhi wa sallam, koji tretiraju temu klonulosti. Temu klonulosti, uh, tašo ovaj izraz i generalno svaki izraz koji opisuje ove stanje, i vidjeli smo da je zastupljena u Kur'anu i sunetu o, ova problematika. Posle toga smo govorili o pokazateljima klonulosti, nabrojali smo skoro 20 pokazatelja, e, onda smo govorili o razlozima pojave klonulosti, ispomenuli smo skoro 30 razloga, 30 razloga pojave klonulosti i sada je došlo vrijeme da govorimo o liječenju, o liječenju klonulosti. E, svaku bolest koju je gospodin Svjetova dao ljudima na Dunjalu koja za nju postoji lijek, znači svaka bolest koja postoji na Dunjalu koja za nju postoji i lijek. E, samo je pitanje koliko su ljudi sa tim, sa tim lijekovima upoznati. Nema sumnje da sve bolesti srca i sve bolesti duše lijek je spominut definitiv u Koranu. Direktno u Koranu možemo naći. A lijek za mnoge tijele sve bolesti ne mogu se svi lijekovi naći u Koranu direktno, mada intere, indirektno. S obzirom da nas e, gospodar svjetova i poslanih sallallahu alihi wasallam e, pocitit ću da saznajemo, da upoznajemo, da izučavamo naći indirektno su aludirali da sami sami potražimo te te lijekove. Po pitanju lijetnje futura, odnosno klunulosti na prvom mjestu, na prvom mjestu je obnavljanje i prispitivanje ispitivanje imana. Da čovjek prispita i da obnovi svoj imani. Onog trenutka kada vidi da je kod njega počinje neka faličność, treba da sjedne i da prispita svoj iman. Jer znamo svi dobro da je iman tri stvari. Da je to srčano obježenje, da je to govor jezika i da je to naša djela. Ukoliko nešto od toga zafali, znači da je ofalio iman i zbog toga čovjek treba da je prispita, prispita iman. U tom kontekstu je naš poslanik s.a.v. rekao uh, Doista u vašem imanu nastaju rupe i praznine isto kao što nastaju rupe i praznine na vašoj gardrobi. Pa molim Allaha da obnovi vaš iman. Allah poslanik s.a.v. objaštjava da se iman haba. Vremenom haba se zbog uticaja raznih uticaja grijeha i raznih uticaja okolnosti na čovjeka i na njegovo srce. Tako da vremenom nastaju rupe, praznine, šupljine, nedostaci u našem imanu. Pa Allah poslanih na kraju hadisa kaže, molim Allaha da obnovi vaš iman. Podstiv se govori o obnavljanju imana. I ovo se prenosi od dosta islamske učenjaka iz generacije Selefe, od generacija sahaba Tebejina i oni koji si slijedili. Kaže se da je šef u Islamim temije svakodnevno obnavljao svoj iman. Svakodne je u smislu prispitivao, prispitivao svoj iman. Šta je to što je tog dana možda nešto uradio falično, nije u potpunosti i da li je došao sa svim onim sa čim ga gospodar svjetova obavezuje. Uh, u tom kontekstu gospodar svjetova govori da se prilikom učenja Kur'ana uh, ljudima diže iman. Dizan, šta znači diže iman? Ti si u jednom stadiji, stadiju, imaš određene objezjenja po pitanju Allah imaš određen jekin, jekin ubljeđenje, bukvalno ako bi preveli. I ti dođeš do nekog Kur'anskog ajeta pa se prispitaš i poveća se tvoja spoznaja o gospodaru svjetova. Poveća se tvoja spoznaja o blizini gospodara svjetova. Poveća se tvoja spoznaja o blizini smrti. I to ti poveća iman. Šta si ti u tom trenutku uradio kada si čuo te Kur'anske ajeta? Prispitao se svoj iman. Ponovno si razmislio o Allahovom stvaranju, o Allahove veličini o i dobroti i zbog toga zbog toga ti se povećao iman e, po pitanju načina na koji ispitati iman nema sumnje da to prije svega povećavanjem dobrovoljnih dijela. dobrovoljnih dijela kao što je redovno obavljanje 12 dnevnih suneta ili kao što je to obavljanje noćnog namaza, čuvanje vitra namaza postobrovoljnih dana posta ili bilo što od tih dobrovodnih, dobrovodnih ibadeta. Jer gledajte, sve u ostovi ima svoju suštinu i svoju formu. Suština koje, koja od nas traži ne može se postići bez forme. Ne može se postići bez forme. Forma nije uvijek na onom stepenu na kojem bi trebalo biti. Kada čovjek tek počne klanjati, kad uvedeš čovjeka tek u džami, Prvi namaz. Vi da kod njega nema suštine. On onsto pogleduje lijevo, desno, kako se ponaša. U sretna maza, u sretna maza malo ne, nešto pucite, on se, potpuno se da se okrene. To ukazuje da nema kod njega suštine. Ali vremenom vremenom čovjek e, poznajom šta bi taj namaz trebali da izazove kod čovjeka. Čitanjem kako je sele e, istamsko učenjaci i prvaci umete iz ranih generacija i stama, kako su održivljavali te i badite, čovjek se polako vježba. Pa kaže, zamišljali su na, de, na lijevoj strani Dženet, na desnoj strani Dženet, pa ti se razmišljaš Dženet, Dženet, ovdje se menad ja trenutno na putu izbora, ima mogućnost izbora. I što danas čitam, uh, i stvarno jeste tako, sve stvari koje nas vode Dženet, one su besplatne na Dunjaluku, a vecina stvari koje nas vode Dženemu, one su moraju platiti i pogledajte, opet ljudi krle, ukoliko želiš da klanjaš nama, šta ti treba od materialne stvari? Koliko žeris da postigneš, da zikriš, da. Hajme recite šta je šta je to što je potrebno tebi od nam od, od do od rad da bi to obavio. Ne treba ti ništa. Faktnički ti ne treba ništa. Ako želiš da se napiješ, moraš da kupiš alkohol. Želiš da se drogiraš, moraš da kupiš drogu. Želiš u finalu, moraš često da plaćaš direktno ili indirektno da je pripremiš večeru, da. Znači moraš da ulažeš u svoj u svoj džennem, a jennati alhamdulillah, alhamdulillah wa i na dunjaluku lahko, lahko ostvari, ne trebaju ti dunjalučke te neke vrijednosti, međutim eto čovjek često, često zaboravi i preko te forme koju mi pokušamo svakodnevno da da ispoštujemo, vremonom čovjek dođe, dođe do suštine i vidi, sami sebe kad prispitate dnevni, pet dnevni namaza pa nisu isti svi pet dnevni namaza kod čovjeka jedan namaz mu je, pogotovo dnevni namaz je indij, kada si u ono dunjalučkom vrtlogu teksimo da spost sa teksim neke trgovine trebaš odmah posje na mazal da požurish da bi odveo u bolnicu da da znači onaj donja ruške to je tebi samo da završiš i idem tako je i kompletan život čovjek uporno povećava povećava formu kako bi od, nešto od te forme postiglo postiglo svoju suštinu a predose se da je Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu govorio samo kad bi znao da mi je da namaz primljen najdraže što bi volio da mi se desi jeste smrt jer sedmi namazom primljenim, gotovo ti se završio čovječe, stopostotno ćeš ući u dženetu, stopostotno ćeš ući u dženetu, čovjek kom je jedan namaz primljen, umrja na islamu, on u dženetu, katad, katad, jer poznato je da će gospodar svetova izvoditi griješnijih kod muslimana i žehenema i voditi u dženetu, a melećima kad kaže, idi, pokupi uh, one koji su za dženeta i žehenema, neće im dati imena. Idi kod fulane fulana, kod beća, bećovića, kod muja, mu Nego će medeći uticati u đehnemi posmatrati stanovnike, pa će po tragovima sežde i abdesta prepoznavati. Kog god je imao abdest tokom na Dunjalu kuzeo abdest ili ko je pao u lav na seždu prepoznavaće ga potom, potome potom e i i iz, iz đehnemske vatre. Tajna sada kao održavanje rodbinske veze. I su isto stvari preko kojih možemo obroviti man. I gledajte, tri stvari, tri stvari koje mogu uticati na povećanje naše nafake i na produženje naših života, a definitivno to su od stvari koje spaduju, možda pet stvari koje čovjek najviše voli na Dunjaluku. Da ima dobro obskrbu da ima drug život, da ima puno poroda, da... znači to su te neke stvari koje mi uh, Produženje Povećanje na fake i produženje život, života kod čovjeka mogu se stvariti na tri načina. Prvo do ovom, gospodaru svjetova, drugo sa dakom, treće održavanje rodinskih veza. Dečevo su bilčasene i baleti ukoliko i čovjek bude obavljao gospodar Svetaovacemu olakšati i uvecati uvecati ima. E, rani odlazak u džamii i odlazak koji idi kaf. Da kako kada kao što je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio Bilal ale kad bi trebalo da provuči jezan. Bilal ale odmori nas namazom. Odmori nas namazom. Da znači, pusti da se sad povučemo od ove dunjaluške. E, potražnije od, od onoga što nas dunja, dunjalu kvuće odmori nas, odmori nas namazom i na taj način tim namazima i tom formom čovjek bi trebao da upotpuni i da obnovi svoj iman drugi način preko koje možemo riječiti našu klonulost svijesta izgradnja svijesti o Allahu i o njegovom nadzoru vam je poznato da čovjek muslima može proći kroz tri faze Prvi, prva faza kad čovjek tek e, izgovori šehadet ušao je u islam. Postoje musliman. I to je prva faza. I gospodar svjetova govori za nomade u, u Kur'anu poslije hijdžre, koji su govori mi smo umjeni pa kažu oni su primili islam, a nisu još postali vjernicima. Primili su islam. Pristali su, priznali su na Donjavuku da da se pokore gospodaru svjetova. Ali u njihmi srcima još nije ušao iman. Drugi stepen je iman. Znači, prvo islam, drugoj iman, treće ihsan. I to su tata tri pitanja koje koje eh, džibrilov hadis koje je spominje. Između ostalog, spominje se sudnji dan četvrtu, kada je do, došlo džibril, a.s. kod muhammeda sallallahu a.s. i tražio je da mu objasni šta je to islam, šta je iman, šta je ihsan, pa je za ihsan rečeno, da oboždavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ukoliko ti njega ne vidiš, on tebe vidi. I sa ovakvom percepcijom, sa ovakvim razmišljanjem, kad čovjek stane pred gospodarnom svjetovo, gospodaru, ja te ne vidim, ali kad znaš to postotno da on tebe vidi, čovjek na taj način prevazilazi gaflet, prevazilazi tu klondulost, prevazilazi te neke dunjalučke nedostatke i, i probleme. Ta izgradnja svijesti o Allahu, njegovom nadzoru, prijen svega strah od njega i sklušenost prema njemu. Strah od njega i sklušenost prema njemu. Strah od gospodara svjetovo mora ići uporedo sa nad prema gospodaru svjetova istovremeno. Jer pogledajte, prve sekte u Islamu koju su javile, javili su se jako rano. Jako rano. Javili su se još za vrijeme života, ali je radijalo ta ranju. Još prije nego što je došlo pojave e, Rafidija, odnosno Rafidije najprije povada Haridije i onda na kraju Muđije. Znači, u jako kratko vremensku periodu su se javile ove tri e, sekte. Haridije, njiv oposlanak je bio zato što su posmatrali tekstove, kur'anske ajete, haditha, la'u posanika, sallallahu alayhi wa sallam, koje govore o kazni. I non-stop su jedne druge potsticali i povećavali svijest o strahu prema Allahu, subhanahu wa ta'ala. Pa su izgubili nadu u Allahu milost. I onda su govorili, ko počne veliki grijeh, 100% u džanem. Nisu to ostali gospodar svetova vaga. Ako je čovjek došao sa lošim dijelima, a došao i su vremeni sa dobrim, gospodara svjetova će mu vagati to i plus uzmi u, u opciju milost gospodara svjetova. Gospodar Svetova brani i ovaj oprašta kome hoće. Iblis će se na sudjem danu ponadati da će biti da ćemo biti oprašteni. Kada bude vidio kako Gospodar Svetova obračunava vjednicevo koliko im gleda eh, odsto koliko stvari po strani, koliko stvari ne želi da iznese, koliko, koliko stvari momentalno oprašta, onda po principu ako je nekom oprostio u autoroj kategoriji u toj kategoriji, kategoriji gospodar svijeta niko ne može učiniti nepravdu i briska da bude vidio šta se dešava na sudnjem danu i hoće se ponadati i hoće se ponadati da će biti oprošteno i to je ta nada i kada su posle toga uh, muslimani uh, odležili džimbang posmatrali i razmislili kako su pojavili haridžije i govorili su oni su puno prepadnuti Ma treba, gospodar Svetova milosti, gospodar svetova prašta, gospodar Svetova posmatrali su tu, tu opciju i zaboravili su na ovu kaznu i počeli su dostali ostavljaju određena djela. Pa kažu, može se? Ma može. Je obavezno? Ma nije obavezno. Šta god mogu da od tebe sklone, oni su u stanju to, to da urade i došli do, do tog stadija da su rekli, djela nisu od imana kao radio, ruža kao dobra djela to na tvoj ima, ne može uticati ti si mu'min, isti je mu'min kao Džibril, kao Ebu Bekr, kao bilo ko od nas, istog Stepana imana. To je za to je idiotizam. iman Ebu Bekra na jedan tas, imam kompletnog umjeta na drugi tas i opet njegov imam prevagnost. Znači to nije istina s čim su, s čim su oni došli. Ali pogledaj suđi dan. Isto kao što se ibliz prepasti, odnosno da će mu biti oprošteno, poslanici će se bojati da će završiti u džehnovsku vatru. Moji grijesi, moji grijesi. I zbog kojih stvari, zbog stvari koji nisu bili otvoreni, otvoreni grijesi. Ibrahim Ali Isselam govori zbog, zbog svoje ali smo to nisu grije onaj otvorni javni već su to bile određene hile koji su oni primjenjivali kako bi kako bi se izbog iz određeni situacija ili kako bi prebojavanje Musa ali i Salama zbog ubisva čovjeka koji ih je ubio zbog jednog udarca koji je bio nehotično ubisu kojemu gospodara svjetova oprostio. Znači svi će se poslanici bojati. Toliki strah će biti da će mla, a, malo dijete koji u osnovi nije malo neki grija na dunjalko sjediti zbog straha sudjeg dana. I to je taj odnos straha straha i nade i sa tim povećavanjem svijesti straha i nade mi se možemo približiti gospodaru svjetova i možemo se udaditi od hrnulosti. I kažu islanski učen Straha i nade kod vjernika treba biti kao odnost krila kod ptice. Znači u istoj mjeri, ukoliko jedno krilo falično ili ranjeno, ptica ne može letiti. I ukoliko čovjeku zafali nešto od straha ili nešto od nade, čovjek ne može biti pravi vjernik. Veličenjem gospodara svjetova možemo izgraditi svijest Allahu, o Allahu i njegovom nadzoru. Onda, kada imamo potpuni, imam potpuno obježenje po pitanju stvaranja odstavne gospodara svjetova. Da sve što imamo je produkt stvaranja gospodara svjetova i kada imamo potpuno objezjenje po pitanju Allahovog kadera možemo izgraditi svijest o gospodaru svjetova e, i u njegovom nadzoru, a na taj način se preko te svijesti se možemo udaljiti od klonulosti. Čišćenje srca je jedan od načina preko koje možemo se sačuvati od klonulosti. Gospodar svjetova govori za poslanika sallallahu aleyhi wa sallam alem nešrah leke sadarak zar tvoja prsa nismo prostranim učinili znači gospoda naš poslanik sallallahu aleyhi wa sallam, to prostranstvo prsa je bilo usmjerno upravo prema muslimanima prema vjernicima pogledajte čak i prema nevjernicima stvarno je bio milost, milost svjetovima pogledajte kategorije muslimana koji su bili stvarno bogobojazni koji su udaljavali od grijeha i koji su bili griješnici milost naš poslanik sallallahu aleyhi wa sallam, ije imao prema obje skupine. Pogledajte prema nevijericima, onoj kategoriji koja nije bila neprijateljski nastrojena prema poslaniku sallallahu a ima ih takvi i oni koji su bili neprijateljski. Pogledajte šta je on sallallahu alayhi wa sallam uradio na dano stobađanje Mekke. U danima, znači u mogućnostima, čovjek ju osvetoljubio inače to je naša naša priroda. Da volimo da se osvetimo kada nam neko učini nepravdu. A pogotovo, poslanik s.a.v. je 40 godina bio ugledni član, član mekanskog društva. Svi su su izuzetno cijenili. Vama je poznat primjer kada je trebalo crni kamen ugraditi po obnavljanju renoviranju kjabe. Da su ljudi bili zadovoljni, mužnici su bili zadovoljni, alhamdulillah, evo Muhammed, da bas prava osoba koja je trebala to da uradi, da svi su bili zadovoljni njegovim moralom. Posljednog toga, posljednog 40 godina jednog, Jednog stvarnog uglednog života u toj zajednici ljudi su počeli da ga proganjaju. Zbog čega? Zbog toga što je poziva da nema Boga osim Allaha, da ostave ku mire i da prizduje njega za poslanika. Šta je sve doživio u Tajifu kada je otišao? A otišao i Tajif radi poziva i kako bi sebi našo bezbjedno mjesto na Dunjaluku. Nekali to je bilo posljednog godina tuge, oni koji su mogli da pruže fizičku zaštitu, neki više nisu bili živi. Moraju da nađe sebi bezbjedno mjesto. Oti što je prematajf doživelo što je doživio da su ga kamenovali e, i tog trenutka tog trenutka je, u tom danu je krvario on sallallahu alejhi ve sellem kad je silazio u Meku na ulazu Mekke sve je sve je sreo je do pleme džina sa kojima je razgovarao poludile i mislim primili su primili su i džini ako nisu ljudi u tom danu barem su džini primili islam. dobio je sigurnost od mušrićke porodice zbog te sigurnosti je mogao da se vrati u Mekki znači jedan veliki pritisak Izašao je iz meke pod pritiskom, pod pritiskom u danima kada su bili u pitanju sati, kada će mu biti sklonjena glava s ramena, kada je bila organizovan atentat na njega, u takvim ustavima, pa onda kasnije kada se povukao dvije bitke, pa ugovor, ugovor opet koji su mušnici podpisali nisu ispoštovali, puno gubitaka, puno, puno pritisaka, za njegove žene se tvrdilo da su prostitutke. To su habere koji su dolazili od munatika iz, Me, iz Medine i od mušnika iz Meke. Znači, veliki pritisak, udar na njegovu ličnost i kad mu su kazala prilika da može da se da se sveti, opet je oprostio. Kaže se za četvoricu ljudi i za četiri žene da je tražio da budu ubijeni. Makar bili pod pokrivacem kabe i opet je oprostio Hind. Kada je Hind koja je trebala biti ubijena, jer je Hind ubila Hamzu. Hind je direktno učestvovala u ubistvu Hamze. Platila uh, čovjeka koja je trebao da u ovom slučaju, u našem terminologom, plaćenog ubijicu, da, da likvidira Hamzu. I raspolila mu stomak, utrubu i grizna njegovu džigricu koju nije mogla progutati. Ali pogledajte koja je to ukrutnost bila. I u šerijetu, ubila si nekoga, moraš biti ubijen. I to su te osobe koje su s takvim grijemom došle, Allah poslana ih je naredio da budu ubijeni. Hind, kad je došla pred njim, izgovorila se, hajde, primio je njen islam. Primio je njen islam. Ali Hind je, radijallahu ta'ala anha, Pogledajte, i pored svega onog što je uradila, opet je ona sahabika našeg poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam, kada, mim, kada e, pronisliva žena primi islam, koliko ona znači umetu. Tad u tom trenutku, u tom danu ona mu postavlja pitanje. Pitanje iz kojih i mi dan, danas crpimo određene propise. A koliko je muslimanke primjelo islam i prije niđer i poslije niđer, o nje, njenom nekom, interesovanju i da isprovocira neku temu koja će nam danas koristiti, možda nećemo naći ništa. Ali kad uh, Hid je bila ugledna i pronisljiva žena, pita ga, Allaho poslaniče, moj muž Ebu Sufijan je škrtic, škrt čovjek, ne daje dovoljno meni, svoje djeci ne daje dovoljno za hranu. Pa je mi dozvoljeno da uzme svog iz svog imet, iz njegovog imetka za tu potrebu. I ovdje dvije stvari. Prvo, spominje Ebu Sufijana po ružnim stvarima. To je gibet mediotim spobine iz pred čovjeka koji može to odstar da riješi tako i sanski učeniaci kažu koliko čovjeka kojim učinjeno nepravda spomene drugu osobu pred osobom koji može riještanje tog problema nije nije problem nije problem to je prvo drugo kakva je propis da žena uzima izmetka svog muža bez njegovog znanja zbog čega uzima ukoliko uzima zbog širjetskog pravda ni razloga dozvoljeno i kažu koja korecini kaže ono što je na aru što je poznato što je uobičajeno koliko žena uzima za, za izdražavanje svoje tese. <laughs> Ako je dovoljno 10 maraka dnevno da prehraniš svoju porodicu, dozvoljno ti 10 maraka da uzme njegovog novčanika, to je ono što je uobičajno. Bez, ne više. Znači, plus je dozvoljeno i plus je određeno i plus je određeno koliko je to što bi ona mogla da, da uzme. I to je ta prsa našeg poslanika, s.a.v. Čistoća prsa prema drugim ljudima. I mi moramo raditi na čistoći naših prsa, jer gospodar svjetova govori da će snaši prsa biti otklonjena zloba na udženetu. Ta zloba koju svaki čovjek posjeduje kod sebe u dženetu će u biti otklonjena. I to je ono zbog čega će ljudi biti zadovoljni u dženetu. Najniži stepen eh dženetski blagodat je čovjek koji posjeduje svoje imanje, svoje dvorce posjeduje žene ali po nema potrebu za više od toga. Dakle znači, on uopšte nema ambiciju za više od toga. A i kako bi kad bi sa svakim novim susretom za ženom ona moe ljepša, uvijek je devica i čudi se za samještvom ja izbiju. Dakle znači, faktički svaki put novo novo iskustvo tako ispada da ima neograničen broj broj žena. Tako da ovdje broj ne igra neku ulogu. 270 kad su uvijek kad su uvijek nova iskustva, kada su uvijek u pitanju device, kada su uvijek ljepše, ljepše i ljepše. A zašto? Zato što će gospodar svijeta iz iz prsa naši ukloniti zlogo. Uklonice tu našu ljubavom ruku je postoji i uklonice tu našu težnju dovek za više. Daj više, daj više. Jer na doljaru vjerujete nema bogatog čovjeka. Nema bogatog čovjeka. Koga god slušao sa davno nekad od Bill Gatesa izjavu popitaju pitanju njegovog imetka, Prienegust se povukao i počeo raditi humanitarni rad. Šta bi se najviše voljeli u životu? Kaže volio bih najviše u životu da na svaki dolar ostvarim zaradu od neznako koliko centi. Kemi idiotizam čovjek koji je najbogati čovjek na svijetu po caspekta samde de stekao novac svojim intelektualnim radom. Najbogati čovjek na svijetu. Šta bi vas usrećilo? Šta bi se najviše voljalo na dunjaluku? na svaki dolar đimam još toliko i toliko centi. Ma nema kraja, nema kraja ljudskoj ljudskoj e, pohlepi. Ali na, na ahiretu toga, toga neće biti. Međutim, mi na dunjaluku moramo težiti prema toj čistoći srca. Čistoći srca. Asah, kome je običan dženet, kad je Allah poslanik, salallahu alaihi sallam, tri put uzastopca govorio, čovjek ulazi od sannika dženeta. Pa drugi put, čovjek ulazi od sannika dženeta. Isti čovjek, treći put isti čovjek, pa se otiše u čemu je riječ. Pa nisu kod njega vidjeli ništa posebno, ni po pitanju posta, ni po pitanju namaza, ni po pitanju, pa u pitanicu šta, šta je to kod tebe, što je postanik izdvojio, zbog čega ti izdvojio, i on sam se našao zbunja. Nema ništa. Ja ništa sebe ne poznajem posebno da radim odnosno na ono što vi velite. Izuze što nikad ne, legnem, ne saspem na večer, a da ne, ne analiziram svoj dan. I kažem svaki musliman koji mu vrijedio, halalim. Svaki musliman koji je uzeo nešto od mog haka, halalusom. to su ta, Čistoća, čistoća srca koji su postigli i sa čim možemo ostvariti uh, pobjedu nad, nad klonulošću i sa čim možemo uh, izgraditi ustrajnost na islamu. Ta čistoća srca, kažem, uvijek se i najviše odnosi u toj međumuslimanskoj uh, uh, odnosu. I vidimo da upravo preko obnavljanje veza između onih koji se bave islamskim misionarstvom, između hairli ljudi koji se binu za prosperitet, društvo u kojem živi, ukoliko obnavljaš vezdu sa njima, na taj način o, širi svoja prsa i čistiš svoje, svoje, svoje srce. E, kontakt među muslimanski i nalaženje opravdanja za muslimana. Je isto način na koji ćemo o, učiniti da naše srca budu prostarna. Da nalazimo opravdanje za muslimana. Svaka greška muslimanska, svaki muslimanku je pogriješio, kada bismo stjeli da nađemo 70 opravdanja, sa sedmim bi stali, sa sedmim bi stali do sedmo kada bi stigli mi bi stali rekli stvarno sigurno je ovo mora uraditi. Samo kada bi stio da analiziraš. I takvu muslimanu kojem si već našao opravdanje, kad ga sretneš, opet u razgovoru sa njim imaćeš ilu prsa, pijeno će se sa njim poselamiti, nećeš ga gledati kroz tu prizmu njegove negativnosti. A ukoliko šta god musliman bude u radiju, ti posmatraš to sa negativnog aspekta. Čim ga vidiš? A, to je onaj Salamanek, ali ti ga već gledaš. ana ti si taj. Klasificiraš ljudi kroz njehove mahane. Nema tu čistoće srca. Na tak, takvi načinom mi širimo ambijent među nama i nas ljudi da tako vagaju ima neko bez mahana, ima neko bez ne određene e, nedostatka, znači niko od nas nije bez nedostataka budemo li širili ovaj ambijent, onda će i nas ljudi posmatrati kroz naše i kroz naše greške, isto kao što ti druge ne cijeniš, neće niko ni tebe ni tebe cijeniti a da ne kažem da na sve to postoji na sihat zamislite kada bi zabranili gibet među nama vjerujte ima braće pred kojim znam da ne smijem spomenuti ljude po imenu. čak i ako nije gibet uopšteno, ako neki Ibre, desilo se čovjeku da ne moj spomenijati imena, molim te. Ne da spomeni, desilo se, ne moj imena. I onda pred tim ljudima stvarno moram da se čuvam kako, kako... Zamislite kad bi u našim džematima pola ljudi bilo takva. Ona druga polovina da je hoće gibetit ne može. Ne može, zato što se to sankcioniše, ljudi to ne dozvoljavaju. I onda u takvom društvu da se počnemo nasihatit međusobno. Kad ti dođe brat pa ti kaže, brate... Primijetio sam kod tebe, ne znam šta je, u čemu je problem, šta, u čemu je stvar, možda ne znaš, možda si zaborio, možda si ne mara, možda, možda, možda. Ti si siguran, alhamdulillah, niko ovo ne zna. On je vidio, nikom nije rekao, sigurno. Došao je prvo kod mene, ti mu se zahvali da te nagradi, pokušaš to da ispraviš, ali ovako, na ovaj način, kad gibetimo, i onaj koji dođe te upozori na neku stvar, pomisliš, joo, gdje li mi je, gdje li mi je dosta sve presvukuo, gdje li mi pa je dosta do s Budemo li izgradili tu međusobnu kontakt i budemo li izgradili uh, nalaženje opravdanja i međusobno nasi, nasihaćenje, oči, očistit ćemo inšalatala naša srca. Preko te otvorenosti i... Preko te međumuslimanske otvorenosti. Ukoliko budemo stalno se prisjećali na na događaje i života naših uh, uzoritih prethodnika iz generacija shabatevejina i svih, učenjaka kroz historiju kroz istoriju Islama, budemo li izučavali njihovu siru, njihove životopise, moći će da očistimo naše srce. A ako rekli smo preko čistijog srca, moći ćemo da spobjedimo klonulost. I zbog toga, ako Allaho lakša, možda smo u budućnosti držati uh, serijal o četvorici halifa, obi Bakru, Osma, Omeru Asmanu Ali, radijallahu ta'ala, anhum. Iako su te sire poznate, ali nije, nije nodmet da se nekad u budućnosti uh, vezetimo ponovno jer to su to su životi neiscrpne pukje do kraja života da izučavamo da čitamo uvijekimo naći nešto novo ili ćemo se pisiti i na, ono, na ono što smo zaboravili odahvala olakša da se progovori o Muavi radiallahu ta'alano jer ipak on čovjek peti je odnosno je šesti halifa peti je bio Hasan radiallahu ta'alano sega se se Hasan Husajn Muavi Muavi radiallahu ta'alano je 20 godina bio namjestnik i 20 godine bio halifa. I to je čovjek od kojeg se može dosta naučiti, jer je uh, živio i vladao u dosta uh, u vremenu koje je imao dosta turbulencija. A to je naše vrijeme. Mi živimo u vremenu fitnih, turbulencijih, među muslimanskih, podjela. Tako je Muavija radi Allah živio u takvom jednom vlado. Pa iz njegovog životopisa bi mogli da izvučimo dosta pouka. Naravno je Omer ibn Abdelaziz je vlada od 99. do 101. hr. godine, nekome dvije godine. Isto je čovjek koji se smatra petnim pravidnim halifom. Petnim pravidnim halifom, mada je opet Muavija bolji od njega, jer je Muavija ashab, a Omer ibn Abdelaziz nije. I u generacije tebejina ima sedmorica ljudi koji imaju isto ako što se kaže četvorice imama Mesheba termin je, kad kaže imami Mesheba vi znate četvorica kada se kaže pravidnije haliefa zna se četvorica, ima izraz u kod islamsku čenjaku u islamsku fiku koji se kaže pravnici medine kada se kaže pravnici medine misli se na sedam pravnika na sedam sedmorici ljudi iz generacije tebejina koji su bili naimčeni u, u svom vremenu ali riječ o desetorici ljudi sedmorica, govori su sedam ljudi, ali destorica biografije, s kojeg razloga, zato što postoje razilaženje, ko su ti sedmorica? Svi kažu, sedmorica i ali dođu na broje petorica, šestorica, iste i sedmog dođu sa nekim ovim. Za mjene, kaže, nene, ne, nije on bio sedmi, ovaj je bio sedmi, tako da postavilo da je to u pitanju, deset ljudi ima njih petorica, oko koje ima saglasnost, saglasstvo i svi su naskućenjaci, dvojice zbog kojih se razilaze, ispada da je de to deset biografije, to su stvarno biografije, One su možda nama posebno interesantne, jer nije generacija shaba, nisu oni koji su vidjeli poslanika sallalahora, nisu koji su vidjeli njegove muadžize i keramete koje mu gospodar svjetova dao. Znači nisu to, to ti ljudi, ljudi koji je prenešeno, i ko što je nama prenešeno, a kako su uspjeli da izglede svoj baljat i kako su uspjeli da izglede svoj, svoj život, pa ako vola lakše nekad u budućnosti da se bude progovorilo o ovim životopisima, može doprinijeti da opremenimo naša srca i na taj način da prevazeđemo svaku klonulost i svaku stagnaciju Drago ne doznaњем, ustrajno sudještovima, naučnim kružocima <kuh> i na naučnim tribinama je danađa na koji možemo prevazići klonulost. Jer gledajte, mi na predavanjima i to, apsistanska pa, predavanja su jako i i halke u kojima se spomije, gospodar, svetova su jako interesante i su to cilj i sredstvo. Naći ovakvi skupovi su nama i cilj i sredstvo. Cilj je da ćemo ovdje i zaključićemo nešto. Šta ćemo zaključiti? Gospodar Svetova ima posebne meleke koji su zaduženi da traže a, halke na donjaluku gdje se Gospodar Svetova veliča. A islamska predavanja su mjesta gdje se islam, gdje se Allah, Gospodar Svetova veliča. I svimlano prijem govorili o strahu od Allaha, u nadi Allaha, o vjerčenju Allahu. Za to je zikr, spomjenj Allahu subhanahu wa ta'ala. Za nismo maso puta do sad već donijeli salavat na poslanika sallallahu alayhi wasallam. Ovo su mjesti gdje se gdje se zik čini. Nisu to sufijski halke Ovo su mjesta gdje se gospodar svetova veliča i zbog toga gospodar svetova ima svoje robove meleke koje pošalja na dunjalku kako bi, kako bi tražili ovakva sjela. Pa kada nađu, kao što vam je poznato Jerodosem hadijes kod imama Buharije, kada nađu, oni e, dozovu jedan drugoga, pa obaviju to halku, to sjelo, natkriju svojim krilima jedan iznad drugog sve do dunjalučnog neba. Pa kada se mi raziđemo i oni se raziđu. Kad mi odemo ili raziđemo se s halkom, neki odu kućama, neki ostanu popiti ovdje kakav ili čaj. A meneci idu kod gospodara svjetova. I gospodara svjetova i pita odakle dolazite. A gospodara svjetova to zna. Unaprijed zna da će to znanje gospodara svjetova je uvijek. Pa reći će dolazimo od tvojih robova. Šta rade? Utiču, traže tvoj dženet. Pa jesu li vidjeli moj dženet? Reći će nisu. Kako bi ga tek tražili da su ga vidjeli? Pa će upitati šta još traže, kaže traže utočište od džehennema. Jesu li vidjeli džehennem? Reći nisu. Kako bi te tražili utočište od džehennema da su ga vidjeli? Šta još traže, kaže traže oprost od sebe gospodaru. Pa tada gospodar svjetova kaže belicima budite mi svjedoci da sam ih već oprostio. Budite mi svjedoci da sam ih već oprostio. Sa razližanjima s ovih ovaj naših tijela, kada se mi razićemo, tada gospodar svjetova razgovara sa svojim robovima, sa belicima, sa pokornim svojim robovima onama i tada donosi zaključak i tada uzima nje sa sjedokje da nam je da nam je prostio. Zato nije cilj. Gotovo došo si ovdje ništa nisi zapamtio. Sa što si zikrio se kada se spomene spomenu poslanih sallallahu alejhi ve sellem deroci salat, toga si otišao, za ti nije dovoljno? Zar ti nije dovoljno? Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari dženet jer mi znamo za dženet jako ga nismo vidjeli i da nam sačuva od dženema jer mi znamo za dženem jako ga nismo vidjeli i molim gospodara svjetova da nam oprosti grijehe jer je onaj, on, on onaj koji to voli i on je onaj koji to može. Na koji način su predavanje sredstvo? Mi smo postavili cilj, bit će nam išala talan, ta imat ćemo nagradu zbog ovoga što smo ovdje. Ali ukoliko čujemo nešto korisno, ukoliko se prisjetimo i ukoliko ovdje kaže aha vidi što taj propus pravim, To uporno izostavljam. Od sad, inšala, kala, vratit ću se, prispitaću se, pa ću početi to da obavljam. Zašto nije sredstvo? Uzeo si tu informaciju sa predavanja, da te odvede nečemu drugom. A da ne spominjemo da je osnova da čovjek nauči, da to primijeni pa u to da pozove i na kraju u tome sve mu da, da ustraje. I to je taj put koji muslima mora da ide. Da stvar nauči, pa onda da je primjeni pa onda da unju stvar u tu stvar pozove druge ljude pa onda na svemu tomeđ ustaje i to je kompletna filozofija islama kompletna ispit filozofija kompletna filozofija islama je upravo u tome zato islamska predavanja halke je jedan od načina na koji možemo prevazići tklonulost iz razloga što možemo uvijek čuti nešto novo i na taj način osvježiti osvježiti svoj islam Razumivanje stvarnosti jedan je način na koji možemo prevazići klonulnost ukoliko budemo razumjeli stvarnost i ukoliko budemo razumjeli naše prioritete nikada se nećemo zabaviti sa manje bitim stvarima jer način na koji šetam osjetim ispetke ukoliko čovjeka ne može da odvrati od dobrog djela on pokuša da ga zama jesani kimanin dobri djela on će se potruditi da te spusti najdo dvjesticu na pola lješvicu koliko može da te spusti njemu je za uha on je svoju misiju i svoj posao obavio Zato moramo razumijeti našu stvarnost i moramo razumijeti naše naše prioritete i na taj način ćemo lakše ustrajati i na taj način ćemo brže prevaziti svaku klonulost. Onda zdrav menheđ. Zdrav menheđ je jedan od načina na koji možemo ustrajati i boriti se protiv klonulosti. Mada je menheđ, nažalost, u današnjem vremenu postala jedna poštapalica koju svi koriste. Stvarno, vidjet ćeš, su na srednjem putu. Nema nađeš, a, to je između nas, toliko razilaženje. Ali i ja i on smo na, na, na, na srednji put, izgleda taj srednji put ima više trahka, barem u našoj percepciji, ali u stvarnosti nema, u stvarnosti, u stvarnosti nema. Pa ćeš vidjeti, pored toga što ima 73 skupine i oni ljudi koji se nazivaju istom skupinom, koji sebe pripisuju iste imena, unutra Islama, pa ćemo naći danas... Ovaj moderni pokret koji je i nehajirni pokret, inače od ostalih pokreta, selefizam. Kaže Asan ja selefi džihadi. To je pogotovo u arapskom svijetu izraženo, gdje je islam opet se čuvanije i jačije. Ta, ta podjela među samim, samim tim selefijama. Ali nije ni kod strana, nije ni strana. Kaže selefi džihadi. Znači selefi Asan ja selefija s aspekta džihade samo. Kaže drugi Asan ja selefi je s aspekta načinu na koji dolazim do informacije držim se kurane su na ja tega selefi po pitanju. Kaže treći, ja sam selefi po, po pitanju jak ide. Gospodara je zna darša, ima ruku, ima pod koljnicu, se neće se vidjet, znači te ta pitanja. A treći kaže, ja sam selefi po pitanju dave. U islamskom mislina su držim se meneđa selefisko. Četvrti kaže, ja sam selefi po pitanju ahlaka. A ko nam je rekao da ove segmente života selefija? Selefizam je pojam da si jedino ispravne prethodnike od generacija shaba tebejina i tebejina. Tab Khairu kuruni karni tumenel ladine eluneh tumenel ladine eluneh najbolje generacije moje generacija zatim ona koja ih slijedi zatim ona koja ih slijedi tri generacije spominute kaže sabiqun elawluna min elmuhadžibine vel Allah je zadovoljan prvim muslimanima muhadžirima i ensarijama i svi nakoni makoi slijede koji god slijedi muhadžir i ensarije Allah je zadovoljan njima kuranska ayet to tome govori i zašto ti sebi doudmeš samo jedan segment njihovog života ili svog života da upotpuniš da bude uh, na principama salefizma, stjeđenja ispravnih prethodnika. Znači, ne bi trebalo kompletan tvoj život da bude na tim principima. I način na koji vodimo džihad, i način na koji dolezimo do znanja, i način na koji izgrađimo našu akidu, i na koji vodimo našu davu, misjonarstvo, i na koji imamo ahlak. Znači, sve to treba da bude na principu salefizma, na principu uh, ispravnih prethodnika. Ne smijemo pačati, ne smijemo pačati, već kompletan naš život treba biti na tim principima. I na taj način, ukoliko budemo imali ispravan i zdrav menheć, moći ćemo lako i brzo prevaziti, prevaziti klonulost. Srednji put, jedan od načina na koji čovjek može, samo srednjim putem, srednjim putem čovjek može ustrajati na, na, na, na principama islama. Jer gospodar Svjetova kaže da je od nas stvorio pravednu sredičnu zajednicu, pravednu O, o, o, o, osat je pravedna i središnja, istovremeno se, ali prije se rezički može reći središnja zajednica. I mi ćemo biti dokaz protiv naroda, protiv naroda pri nas, protiv naroda pri nas. I mi smo ta sredina, sredina a, muvehida i muslimana kroz istoriju, kroz istoriju islamu od, od Ademana i Isselama do dana današnjeg. Ukoliko ne budemo pretjerivali i ukoliko ne budemo popuštali, Je svako popuštanje sa sobom povlači brzinu grijeha. Svaki grijeh znači prljanje srca. Svako prljanje srca znači udaljavanje od pravog puta. Također ko bude a, pretjerivo u vjeri, ko bude pretjerivo u vjeri, niko nema da se uzda s slavom u koštac da ga i sam nije oborio, da ga nije savladao, ne možeš istovremeno uzeti odma odma se principi svema Uh, naravno ima principe koje mora ne govorimo vađbima nego o sunetima o sunetima mustahabbima poenta je da uzmeš što reče ga da se to toga držiš pa onda uzmeš sledeće pa i udržiš se ne smeš dozvoliti samo da nešto uzmeš pa da ga ostaviš to ne smeš dozvoliti to je ona ekonomično svoj ibadet to što je govori imam nebevi kad su otomanski hadis koje prenela Ajša o koja je bila poznata po namazu kada je upitao Allah poslani koja je bila ova žena pa ono to je žena koja je tako i tako klanja pa je objasnio Allah neće dodijati nagrađivanje sve dok vama ne dodija izvršavanje dobri, dobrih dijela. Izvršavajte onoliko koliko možete gospodar u svijetu ovaj najdraži onaj i badet na kojem Pa makar bio mali. Makar bio mali. Kada upotpunimo naše vladzibje sa što nas gospodar svjetova o, obavezuje i sačinit ćemo biti pitanje, zašto ćemo biti pitanje na sudnjem danu, onda počinimo sa nafilama. Pa kad uzmemo na filu, gotovo, više ne ostavljamo. Ako smo se navikli na farzove, idemo 12 nevnih rehajata suneta. Počeo se ih klanjat, ustaj sad na njima. Vidio da ti je to postalo sad jedno zadovoljstvo, da lahkoća, hajmu duha namaz. Počeo si sa dva rehajata, cijet je da povećaš nosa. pa odda nosim namaz. Usta, ostavljaju si samo vitre pred, kraj, st, uh, pred, pred saba. Ustanješ u tri i noci, pa kao tuješ dva rekata tome dođem. Pa još četiri, pa znači kako uvješ baba sebe i svoje tijelo, kako uvješvao. Pa evo ti danas penzionere ti kadaj sretneš. On ne klanje opšte u 6 sati, on je budan. Nema poso, nema ništa u 6 sati, on tamo već po špajzu nešto kuha sebi Znači to je ta vježba. To je ta vježba bez ikakve vierske stimulacije. Bizik kako ku bizine leči bit nagodjen Ali rutina mu je napravila da 9 sati je u krevet, Nije je pola šestu, nije na noge. Zato što je 40 godina ga je Tito naučio da mora u 7 sati biti na radno mjesto. Sa tom rutinom mi bi uspjeli da olakšamo sebi i badet i da ustrajemo upravo tim središnjim putem, da ne ostavljamo, da ne ostavljamo dobra djela, odnosno da nema popuštanja kod nas niti da ima Disciplinarni odnos prema vremeno i ukoliko budemo samo imali samo obračun, moći ćemo moći ćemo Prevazit svaku uklonulost. Jer prošli put smo govorili, ukoliko se vremenom kroz naš život povećaju naše obaveze, onda ćemo pokušati samo pravilnije da rasporedimo naše vrijeme. Samo pravilnije da rasporedimo na naše vrijeme kako bi mogli da postignemo sve ono što se od nas traži. Pripadno zajednici, govorili smo prošli put isto da je gospodara svjetova mogao čovječanstvo da stvori od jednog čovjeka. Gospodara svjetova je bilo lako od ničega. Svako stvaranje čovjeka je unikatno stvaranje. Nijedan čovjek nema da je isti drugom čovjeku. Nijedno živo biće nema da je isto drugom živom biću. To je to go, kako gospodar svjetova stvara. Uvijek iznova i uvijek jedinstveno. I gospodar svjetova je kompletan kompletno čovjecanstvo od para stvorio. Od zajednice. Od muškaca i žene. Onda našem poslaniku sallallahu a.s.v. je uvijek bilo mrsko da putuje sam, da jede sam, da klanja sam. Sve to volio da radi u džematu. Samo na taj način čovjek može ustrajati na dobrim dijelima. Kada se takav ambijet proširi u našoj zajednici, da ljudi vole hajru, da non stop o hajru, ti kada dođeš na ovom mjestu, uvijek ćeš čuti za neku novu inicijativu. Uvijek ćeš moći da učestvuješ u nekom hajru projektu. Tebi će to otvoriti vrata hajra. A ukoliko budeš sam u kući i ne budeš se miješao sa zajednicu i budeš pokušao da sam živiš i sam, nema sumnje, nema sumnje da na tom putu ne možeš ne možeš ustrajati. Na kraj hajva to je savjet koji je danas, dao naš poslanik salallahu a.s. Huzeifi radiallahu ta'danu koji objasnjava ljudi su ka, kaže voljeli pitati o hajru našeg poslanika. Ja sam ga volio pitati o šerru. Pa ga je pitao o vremenima i o fitnama pa je nas poslanik salallahu a.s. objasnio kakva će u vremena doći šta nas savjetuješ? Rekao je držite, drži se muslimanske zajednice. Drži se muslimanske zajednice. Znači pet vakar namaz da se trudi te klanjaš u džamiji u džamiji I to je osnova u svakim muslimanske zajedice. A ne kao danas, kao što je naš daj Amir Durmić pisao tekst, kaže, ne idem u džamiju izvijerskih razloga. Pa to nije bilo u historiji sama, da čovjek ne ide u džamiju izvijerskih razloga. I ti sretne sada naše našu braću, koji su pretirali u vjeri. I upitaš ih, zašto te nema u džami? Kaže, izvijerskih razloga ne dolazi. Pa ne iši kršćanin. Kršćani ne dolazi izvijerskih razloga u džami, zato što su četiri a muslima da ne dolaze džamizijski razloga to nije bilo to nije bilo nikada aleto svako vrijeme ima svoje iskušenje e, celokupni i sveobuhvatni odgoj celokupni sveobuhvatni ukoliko budemo imali celokupni sveobuhvatni odgoj moći ćemo ustajati na putu i sama moći ćemo lako prevazići konulost e, to je ono što smo sada govorili uspramo menhecu o tom odgoju svim segmentima života onda kaže naš poslanik sallallahu alayhi ve sellem Najbolji, odva, najbolji u istamu, onaj koji je najbolji od vas bio u džahilijetu. Ukoliko se područi. Dakle, onaj čovjek koji je bio stijedan, koji je bio marljiv, koji je bio predan, koji je vodio račun o svojim roditeljima, koji je bio dobar učenik, koji je bio primjer u svemu, ali nije odlazi u džaviju. Zamislite kad pošao on klanjad svete stvarima i dalje. I još ju savrši, još ju poboljša i nastavić džami. Pa naravno da će biti najbolji od nas odma. Odma poslije kratkog vremena on će biti najbolji od nas. A to ne znači da čovjek koji je u džahilijetu živio i jeo po svaki haram da je on bio najbolji u džahilijetu. To je najgoru džahilijetu. Što si više harama probodže i let to se bio gore i gore. Ebu Bekr nije bio poznat po haramima u džahilijetu. Naš poslanik sallallahu alejhi ve bio poznat po haramima u džahilijetu. On je Allahu se ne pi u njegovom prisutstvu još prije nego što je akolo zabranjen. I stavlje toga je da ne pušta muškarce, razne ljude, razne muslimane u svoju kuću pred njegovih ženoma koje su još uvijek bile otkrivene. Znači, na prilici da svaki insan uđe među tvoje žene, one su otkrivene dok još nije bio naređen hijab. Znači, omero to smetalo. To je ta stid i to je ta udelenost. Od Osmana Radjala u ta ranha se govori da je da su se beleti stidjeli, bili se stidjeli. Po samom ikonom što bi dozvolio uh, komota neki metod sjedenja pred ostalima sahabima kad bi Osman ušao, on to sebi ne bi dozvolio, već bi se ispravio, po, pokrio bi, pokrio bi uh, donje nogu kako jer znao da to kod Osmana izaziva izaziva stid. To slabođi ljudi bili. Ali je radijallahu ta'ala, no on je hrdio tanje nimo. On je bio dijete još kad je islam, još kad je islam primio. I te ljudi, ne mogu žeglije tu da mi nađi ništa ništa krupnije. Neko neko i da su oni nedaj bože uštine ponosili. I stvarno su islamu bili u samo binu najbolji. A kod nas kod nas kod mladića koji se vraćaju vjeri kad god sjedne sa nekom otvorenom silu gemalo javni odmom počeo je u svom belinjetu pričati ponosititi satine pokušavajući da sebe predstavi kako je bio neki faktor u tom nekom pjesnim prijateljsnjem životu i misliti da će na taj način postati autoritet i u ovim krugovima to se mora sankcionisati to čovjek mora vidjeti da mu samo ugled pada takim pričama kako bi se kako bi se toga i ostavio tako ukoliko ima budemo imali celokupni sobuhni odgoj možemo prevaziti svaku vrstu sklonoosti Raznovrstnost i baljete i raznovrstnost djela je način na koju možemo prevaziti sklonulost. Jer gledajte, spominjali smo ranije. Islamski učinjaki su spominjali tokom svojih istraživanja, recimo iz oblasti fikha ili usuli kada bi naišli na teme koji su dosta suhopadne. Suhopadne da ima puno razilaženja, puno mišljenja, puno dokaza, puno odgovora jedne druge, ni tih čita što... Spominje se mišljenje četiri mesleba, pa u meslebu često bude po dva mišljenja odjed dokimam odimam Ahmeda dva mišljenja imam Shafije svakako ima 12 seba pri Egipta posle Egipta pa u mesecu samo Mi imam je nedo mišljenje njegov učinici učinici na drugo pa u tome sve upadu Zahirija odjednom oni moj svoje mišljenje tebi glava onika veze nemaš ko šta priča Umo, umori se e, pad ti koncentracija kaže imamskučenjacu ne bi odlagali fika tige e, fika i uzalobi ciru ili historislavam to isto kao da čitaš čitaš neku bajku I tebi je, znači, pao je pritisak, izgubio si više elanda, da, da čitaš tu u knjigu, da nemaš knjigu i sire, ostavit ćeš knjigu, nećeš više ništa čitati. Ali imaš knjigu i sire, počneš nju čitati. Znači, prodružit više vremena, ta, tu satnicu ćeš svoju ispuniti u čitanju, a ne u spavanju. I preko tog raznovrstvog badeta dosaditi, odnosno, ne dosaditi, već se umoriš od, od nekog ibadeta za ih promijeniš ti promišljaj saču saču nešto drugo da da uvedem. ovo govorimo o o nafilama sa farzovima svakako moramo moramo sve ispoštovati oda neko dobro djelo uporno djelićecimo letke pa i tebi više postalo vidiš ljudi ću se zasitili a saću do da dojedemo nešto drugo neku drugu aktivnost preko te raznovrsnosti djela čovjek se naći slast kad ti jednu e, osjeti balaxus uhvati se drugi, kad ti drugu uhvati malaxus, uhvati se treće, pa se vratiš na prvu, pa ideš na treću i na taj način ustrajavaš, preko te raznovrsnosti i ubedetu ustrajavaš na dobrim djelima. Iskreno vodstvo odnosi se iskren uzor i pravi uzor. Pravi uzor iskreno vodstvo sa dva aspekta. Prvi aspekt je da ti uzmeš pravo kvođu našeg poslanika sallallahu alajhi wasallam. Samo ko se bude ugledao na našeg poslanika, moći će nešto da postigne. Kaže došao je učenik svog šejha I onako zadivljen svojim šejhom, koji vecina učenika kaže, šejih, ja se ne no osto obalavdovim da postane poput tebe. Pa mu kaže, šejih, budeš, se trudi da budeš poput mene, biti poput magarca. Kaže, ja se cijel život trudi da budem pos, poput poslanika, a pogledaj kol, koja je udaljenost između njega. Ti se trudi da budeš poput mene, nećeš postići tu moju, isto će biti udaljenost i to ti je negdje nivo magarca. Znači, preskoče ljude... Ugledaj se na našeg poslanika, salallahu, anehi, osanem. To treba biti pravi uzor. To je s jednog segmenta, s jednog aspekta. Sa drugog aspekta, da u svom okruženju imaš ljude koje imaš povjerenje, pa kada se javi neka nedoumica oko nekog islamskog šarijetskog pitanja, ako ti treba neki životni savjet da se možeš obratiti pravim ljudima. Ljudi koji su bogobojazni, koji će te saslušati, koji će, koji neće dati fetvu, a uopšte nije ni razmišlio niti niti u čemu se u čemu se radi, nego stvarno iskreno bogobojeзно da će ti dati da ti dati rešenje. Na taj način čovek će prevazići svaku vrstu ponulosti. Ukoliko se budemo mno, mnogo pišići na smrt i budemo strahovali stragovali od odruže završnice, možemo usretati na dobrim djelima i možemo da prevaziđemo ponulost. Jer gledajte. Ako čovjek se prebojava smrti, I non stop i očekuje. I ukoliko se boji da će gospodar svjetova uzeti dušu kada bude u naj, najlošijem stanju. Onda se trudi da što prije prevazit to stanje. Kako ga ne bi smrt tu zadesila. Šta je rekao Nesrud radijalahu ta'alani na samrtičkoj poselji kad je plakao. Ne plaćem. Ni zbog čega drugog, nego mi je žao što me smrt zadesila u stanju stagnacije. Kada sam star čovjek, ne mogu više ni da klanja, ni da posti kao što sam neka to uradio. Pa mu je bilo žao zato što ne, nije više u onom periodu života, kad je sve to radio sa elanom i sa, sa punim plusima. Tako ini, ukoliko se budemo pribojavali smrti i budemo se pribojavali ruže završtice, onda, onda ćemo se truditi da nam svaki dan bude što bolji onog trenutka. A u tom, će, u tom našem borbi, toj našoj trudu, smrt će stano i doći i smrt će, će nas i uzeti jer Allah poslanih vselem, savjetu i kaže povećajte prisjećenje na onoga koji prekide uživanje povećajte prisjećenje na onoga koji prekide uživanje naravno riječ je, riječ je o smrti hadis bilježi Nesai a šeha Albani ga ocjene u vjerodostinim onda strpljivost strpljivost je jedan od načina na koji možemo ustrajati i prevaziti svaku klonulost strpljivost sa tri aspekta da čovjek se prihvati dobroj dijela i da bude strpljiv na njima. Znači, prihvatio si se 5 dnjevnih maza, tvoje je da se strpiš na njima dok ne no ubreš. Znači, strpljivost na dobrim dijelima. Strpljivost ostavlja nju loših dijela. Jesi li ostavio cigare, ostavio alkohol, ostavio si zanalog, ostavio si kamatu, ostavio si velike grijehe. Sad je da, da ustaješ tome, a ne poslije 5 godina javite se životni problemi, ajde da kamatu. Pa ne, ne prevazi gdješ tu kamatu, odeš i narokas u, u kafanu, napiješ se. Znači, gdje je tu strpljivost? Počeo si črpniti dobra djela, moraš što te ustrajati. Ostavio si ružna djela, moraš što tome ustrajati. I treća vrsta ustrajnosti i strpljivosti jeste da se strpiš na iskušenjima. Pa kad ti dođe nekim u Sibet, da se strpiš na tome. Da kao je, njemu se svi vraćamo. To je te tri vrste strpljivosti. Mi je obično kad kažemo sabr, pomislim odbično kad dođe iskušenja, da budeš dostojanstven. To je samo jedna vrsta sabra, to je samo jedna vrsta strpljivosti. Znači tu da ustraješ na dobrim dijelima, da bude trpljiv na dobrim dijelima, da bude trpljiv na ostavljanju loših dijela i da bude trpljiv kada dođu, ali ova iskušenja, odnosno da bude trpljiv na njegovoj odredi. Dova i traženje pomoći. Gledajte, sasvim spomenuli smo malo prije, da Dova utiče, utiče da se čovjeku poveća na fakat i da mu se produži život. Znači Dova je jedno ogromno, ogroman oružje u rukama, jedna nuklearna bomba našim rukama koju mi nažalost ne koristimo, koju mi nažalost ne trebali. Dova je srž ibadeta, duano hulibade kao što je rekao naš poslanik sallallahu alajhi wasallam. Pogledajte vi u tom trenutku kada dovite. Vi priznajete da ste slabi. Kim tražite nešto od drugoga, priznajete da ste slabi. Od koga tražite? Od gospodara svjetova. Priznajete da je on onaj koji ja. E to je suština ibadeta, da priznate svoju slabost i svoju potrebu za kim? Za gospodarom svjetova. Zbog toga je to suština ibadeta. To je to je ta veza između roba i njegovog griba. To je ne neprekinuta i veza, i direktna veza između nas i našeg gospodara. Onda, ranije smo spominjali u, kada smo certirali gdje se e, klonulost javlja u hadisi malavu poslanika, sallallahu a.s.v., da je naš poslanik dobio gospodaru svjetova. dovio da ga sačuva od klonulosti. Kako je zilazio te probleme dovo, po pitanju e, obnavljanja imana, šta je rekao? Doista u vašoj imanu nastaju rupe, kao što nastaju rupe u vašoj gardorobi. I šta je rekao? Molim Allaha Da ogre i vašiman rješenje za taj problem on je našo dovom, da se rješava, rješava dovom. Zato je dova izuzetno važna stvar, izuzetno veliko oružje u vjeničkoj ruci i samo ukoliko budemo dovili, možićemo, možićemo da prevaziđemo naše naše svakodnevne probleme, a iz od tih problema je i ponulosti. Uh, Na osnovu svega ovoga što smo rekli, vidjeli smo da je govor o klonulosti izuzetno bitna tema, da se ona tretira u Kur'anu i Sunnetu, da ima svoje pokazatelje kao svaka druga bolest, da ima svoje uzročnike i da ima svoje ljekove. To je ono što smo imali u ovom serijalu. Ukoliko sam nešto pogriješio, to je od meni od šeitana, molim Allah da nam opusti molite ga i vi. a ukoliko sam nešto pogodio, pa to je svakako od lijepih učenja naše, naše vjere Islama. اللهم ريندو كابوري سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستاكفرك و أتوب إليك بإسلام و إيماني أضاء الكون و زمن بإسلام و إيماني أضاء الكون و زمن وإيماني أضاء الكون وزمنوا بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمنوا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا